Чи ж в Росії є бодай один український храм? Вони ж окупували наші, як звикли століттями все окуповувати, і кажуть, що то все ісконно рускає. Чи ж не глумце над краєм, що стільки витерпів от варвара? Я попрошу вибирати вирази гідні духовної людини. Ісус навчав простоті й ясності і страшенно не любив фарисеїв, називав їх кодлом гадючим. Якщо ж я варвара і поневолювача назву братом, а неволю братерськими обіймами та єдиним православієм, я уподібнюся тим іудейським фарисеям. Ви ж добре знаєте, брате що дорога до єдиної церкви вистелена соболями. Тобто нас купили, як бидло. Лукавий хоче, брате, щоб ви саме так і думали. Чи ж не осягнули його помсти Києву за те, що посмів прийняти християнство? Дві дати вам нічого не говорять, брате. Через 666 шістдесят шість літ по охрещенню збулися споконвічні мрії двох народів-братів, як гласили наші фарисеї, із смертоносним закиданням аркану на шию народу. А рівно через триста літ, після насильницького приєднання нашої церкви до Московської, протрубив третій караючий ангел. От тобі і єдине православ'я. Лукавий йому радий. Чи ж не збагнув, що єднання з Москвою найбільша наша покара і найбільше українське горе? З того стільки біт виповзло, стільки трагедій. Шляхетний муж розгублено дивився на патріарха. Почути вразило його – але він намагався не показати цього. Думайте, брате, думайте, бо потім будемо звітувати за свої земні справи не перед Москвою, а перед Господом Богом. І він запитає вас, брате, чого ж зневажив його дарунок стражденному краю? Волю. Є ще трохи часу. Патріарх встав, простягнув руку. Знову відчув м'яку, пещину і безвільну правицю. І знову подумав, що саме цим і продиктована така рабська покірність Москві. Дай Боже, щоб і там я простягнув вам руку. Не станете на бік України. Можу не лише не привітати там вас, брате а можемо і не зустрітися. Він легким, але рішучим кроком пішов до дверей, повишивши розгуби і сум'яття в душі шляхетного мужа в чорній сутані. Патріарх вийшов з приміщення і побачив на стежці Тараса. «Я відчув, що ви тут, і вирішив вас зустріти», усміхнувся хлопець. «Це ти добре зробив», – лагідно промовив Василій. «Де що хочу тобі сказати, бо можу не встигнути». Він вмовк і звів очі до неба. «Оцю місцину, запам'ятай, найперше треба відвоювати». Патріарх зробив правицею півколо навколо лаври. Свята гора має бути з Україною не лише фізично, а й духовно має бути нашою, а не того, хто хотів би, щоб, може, і Єрусалим був ісконно його, та руки не достають. Це є наш Єрусалим, наші ворота до Бога, крізь які увійшли на цю землю святі і праведники. Вони, а не князі чи гетьмани, тримали наш край. Патріарх зупинився і показав рукою кудись, за лаврські схили. Але допоки стоїть он та більшовицька наглядачка із символом смерті в руках, доти лавра буде поневолена чужинським чоботом, чужинським духом. Доти її населятимуть слабкі іниці раби, рабів-безбожників. Її треба покласти горілиць, а тоді десь поховати. Кажуть, що з неї можна наробити стільки ложок, що всім вчорашнім будівникам комунізму вистачило б чим їсти з єдиного котла комуністичну манну. Без усмішки промовив Тарас. «Вона і страву зробить отрутою», – відказав патріарх. «А може, як ідола Перуна кинути в Дніпро? І нехай червоні погане біжать і кричать – Мать, родина, видибай. Патріарх засміявся. Картину ти Тараса намалював досить живописно, але ця бісиця, більшовицьке капище, Дніпро остаточно погубить. Вона й так багато бід накликала до Києва і до України. Нікому було захистити. Лукавий, перш ніж погубити край, нищить віру, щоб не стало щирих і чистих молільників, які б могли захистити край, як це робили колись наші святі. Ця земля, як і мова, не намолена. Мова ослабла, бо нею перестали молитися. Вона, мов би, згубилася у просторах Всесвіту, відбилась від цього небесного прокляча молитва рідною мовою то ключ до її безсмертя чому живуть древні мови бо ними ніколи не припинялося моління ти це розумієш Патріарх зупинився і подивився на тараса збагнув святіший виродження нашого народу Теж звідти прийшло. Чужий мовний код, як злоякісні клітини в організмі, ведуть до хвороби чи й повної загибелі організму. Нав'язана мова, яка має абсолютно відмінні енергетичні вібрації, внесла хаос, перекрила духовні канали спадковості і зруйнувала духовну броню над Україною. З цим пов'язано багато трагедій. Молодий монах, що тупцяв за ними і слухав балачку, затрясся до бурення і кинув з озла. все єріс, за которую Господь накажет вас. Росія єдина, і язик должен быть русский, а не тот срамний. Сину немудрий». Патріарх озернувся і співчутливо дивився на роздратоване украй лице. Уже більшої покари, ніж ми маємо, бути не може. Дивитися на вас і слухати вашу єресь – це вже покара. Справжня скверна, але ми очистимося і від неї. Час був близький. А щодо єресі, то вам, гадаю, відоме таке поняття в православ'ї, як мовна єресь. Що це таке? А те, що ось, коли на нашу руську землю, в Київ, Кирило та Мефодій принесли старославянську грамоту, і народ наш став молитися мовою зрозумілішою для нього, ніж грецька, то знайшлися ось такі, як ви, єретики, що терзали і цих христових сподвижників, шельмували мову, якою став молитися наш народ і нашу землю. Така в неї видно доля – бути завжди колодою у ворожих очах. За що шельмували? За те, що Київ молиться неблагодатною мовою що треба молитися лише трьома мовами – латинською, грецькою і єврейською. Бо лише цими мовами Пилат велів написати на гробі Господньому, кому належить він. І за це папа римський Адріан осудив тих єретиків, сказавши, цитую дослівно, вивчив це на пам'ять, Нехай сповняться слова Писання, що восхвалять Бога всі народи та возглаголять усі мовами різними про велич Божу, оскільки бо дав їм Святий Дух говорити. А якщо хто хулить славянську грамоту, хай будуть вони відлучені від церкви, допоки виправляться, бо вони вовки, а не вівці. Так що треба за ділами їх пізнати і берегтися їх. Так що звичка розпинати якусь мову, ба мовна єрес, все від Пелата, брата. Ще у XIX столітті єретики на Афоні спалювали старославянські книги, мотивуючи це тим, що їхні тексти такі ж, як і грецькі. Тому, мовляв, для чого зайві? У лукавого брата є безліч доріг, якими він пробирається до людини. Не добрався однією, пробує іншу, а тоді ще іншу. Ви молитеся за спасіння своєї душі, а він уже і поневолив її ненавистю до мови народу, до якого не виключено і належите. Можете обурюватися і ображатися, скільки вам заманеться, але це, на превеликий жаль, так. Усі мови брати від Бога, усі поблагословенні, а не лише ті, якими говорили Пилат, Фарисеї та Саддукеї, батюшки-царі та генсеки, члени Сенедріона. Нехай Господь просвітить вашу душу і всіх, Хто ще блукає у темряві цієї єресі, Монах прискорив крок, щось бубонів собі підніс і прошкував у упонися. Уся ця братія не випадково так ненавидить нашу мову і так зоологічно боїться, щоб ми нею молилися. Бо за цим відродження мови, а отже і України. Голос патріарха плив тихо і лагідно. Відвоювати йому треба усі наші святині і святі місця. Почаївську Лавру, Святу Софію Київську. Князь Ярослав Мудрий зводив собор для молитви за Україну, а не для ЮНЕСКО. Плекати треба чистоту священництва, чернецтва. Лише у чисті руки Господь віддасть і храми, і єдину помісну православну церкву. Патріарх пильно подивився на Тараса. Те прозвучало як заповіт. Коло входу до дальніх печер помолилися, запалили свічки і спустилися. Я тобі маю показати одну ікону сказав патріарху Тараса, коли вони минули довгі підземні лабіринти і вклонилися мощам святих. Він прочинив хвіртку, а потім двері, за якими відкрилася невеличка церквиця. Обидва опустилися на коліна і довго молилися. Обидва просили Бога одне й теж – змиво ставитися над Україною, і вивезти її з духовного і фізичного рабства, повернути їй храми, які в неї відібрано, а народові – прозріння і духовне здоров'я. Патріарх звівся з колін. Тарас теж рушив за ним, і раптом його, мов би, зупинила чиясь невидима рука. Хлопець з нерухомів. У темному лабіринті, освітленому ледь вловимим мевом лампади та свічки, він відчув цілі потоки світла. Вони котилися на нього, як могутній водопад. Огортали, викупували і проникали в душу легко, безборонно.